Але в цю мить ще з більшою силою, ніж раніше, прогуркотів гарматний постріл зліва, і всі побачили, як далеко за правим бортом арабели зметнувся вгору фонтан з буреної ядром води. Вони вже в радіусі обстрілу наших гармат. закричав Огл, і, прихилившись через поручні, скомандував Покласти стерно! під, що стояв поряд із стерновим, Повернувся до збудженого каноніра. «З яких це пір ти, Огл, став командувати тут, а не біля гармат? Я виконую тільки накази капітана!» «Цього разу ти виконаєш і мій, або ж клянусь Богом! Стій!» Крикнув Блад, схопивши гармаша за руку. «У нас є кращий вихід!» Кинувши погляд через плече на кораблі, що невблаганно насувалися і були вже зовсім близько, він на мить затримав погляд на міс Бішоп та лорді Джуліані, які стояли за кілька кроків від нього. Блад помітив, що Арабела стривожена бліда, з трохи розтуленими губами, не зводила з нього зажурених очей. й гарячково обдумуючи ситуацію, Блад намагався уявити, що буде, коли він уб'є Огла, і викличе цим бунт. Дехто неодмінно стане на його бік, але більшість, і він щодо цього не сумнівався, виступить проти нього. Тоді вони доб'ються свого, і арабелла так чи інакше загине. Навіть і в тому разі, коли бішуп згодиться на їхні умови, вони затримують дівчину, щоб взяти за неї якнайбільший викуп, і кінець кінцем розправляться з нею. Тим часом могол, ще більше розпалюючись, Люто дивився в обличчя капітанові Бладу, що тримав його за руку і горлав. «Який же це кращий вихід? Ні, мене не заколесали слова Волверстона. У нас немає іншого виходу, крім того, якого я вимагаю. Я вже виклав єдиний наш шанс, і ми повинні використати його». Але капітан Блад не слухав огла. Він зважував всі за і проти. Для нього найкращим виходом був той, про який він уже говорив Волверстону. Та чи варто про це говорити зараз, коли люди збурені оглом і охоплені панікою навряд чи здатні логічно мислити? Він розумів одне. Якщо вони і погодяться на те, щоб він здався, то від наміру зробити Арабелу заложницею ніколи не відступляться. А добровільну здачу самого Блада використають як додатковий козир у грі проти губернатора Ямайки. «Це через неї ми потрапили в пастку!» – невгавав Огл. «Через неї через тебе! Ти ризикував нашим життям заради того, щоб доставити її на Ямайку? Але ми не збираємося гинути, поки у нас є хоч маленький шанс!» Огл знову повернувся до Стернового, і хоча Блад ще міцніше стис руку Каноніра – той з прокляттям відвернувся від нього. І тут Блад зважився зволікати ніколи. Хоч рішення і мало привабливе, і навіть відразливе, а проте він мусить скористатися ним. «Заждіть!» – гукнув він. «У мене кращий вихід і надійніший!» Він перехилився через поручні і наказав Піту. «Покласти стерно!» і просигналити, щоб вислали шлюбку. На кораблі враз запала глибока тиша, сповнена подиву і тривоги. Ніхто не розумів справжньої причини такої несподіваної поступки свого капітана. Але Піт, хоч він теж поділяв настрій своїх товаришів, враз скорився. Пролунала його команда, і після короткої паузи чоловіки з двадцять піратів кинулися виконувати наказ. Заскриготіли блоки, залопотіли на вітрі паруси, капітан Блад обернувся і кивком голови покликав лорда Джуліана. Його світлість завагався, але все ж підійшов, здивований і недовірливий. Недовір'я його поділяла і міс Бішоп, яка так само, як і Уейд та команда корабля, була приголомшена поступкою Блада. Правда, для цього в неї були зовсім інші причини. Підійшовши з лордом Джуліаном до поручнів шкафуту, капітан Блад стисло розповів команді про мету приїзду лорда Джуліана в Карибське море і про ту пропозицію, яку йому вчора виклав лорд Вейт, Я відхилив цю пропозицію, вважаючи її образливою для мене. Ті з вас, хто потерпів від короля Якова, зрозуміють мене. Але зараз, у такій безвиході, коли на нас насідають переважаючі сили ворога, як тут каже Огл, я згоден наслідувати приклад Моргана, тобто піти на службу до короля і цим прикрити вас усіх.